Og øh, velkommen til Det skæg podcast tak. live. Nå, ja. Velkommen til jer. Hvor er det fedt, I er kommet. Giv jer selv en hånd. Ja. Det er vi aldrig gjort før. Øhm, hvor mange af jer, I behøver ikke klappe hver gang, prøv at række op, hvis det øh, har hørt vores podcast før? Okay, du faktisk ikke selv mange. Okay, så er vi nok nødt til kan at forklare. Blive... Ja, det kan godt blive et problem. <laughs> Hvad øhm, det er, der skal ske. Der er mange af de andre podcasts, der er rigtig, rigtig sjove. Der arbejder vi på en anden måde med vores podcast. Øhm, hvor vi, øh, vi kan godt lide at snakke om, hvordan vi har haft det, og hvad der er sket. Du skal have den der mikrofon. Vi kan godt lide at snakke om, hvordan vi har haft det, og hvad der er sket. Øhm, så det er egentlig det, vi har tænkt os at gøre, fordi vi har yeah. haft en lidt vild dag. Hej er det bare mig? Det er den værste dag nogensinde. Ja, men øh, hvad hedder det? Men øh, vi er godt humør og alt sådan noget, <laughs> og, øh, og vi har valgt at tage en gæst med i dag, som ja. er relativtød. Skal vi ikke lige få ham Jo, lige? vi skal have gæsten med med det samme, fordi de, ja. Skal vi gøre det nu? Ja, det Giv en stå synes, til gæsten, han kommer du? Spørger han? Velkommen, Vel, velkommen til Mikkel. Vi har prøvet det her før. Tak. Yes. Nej, er, glød, er den her. Jo, det er der måske. Er der glød? Den er det skal, skal helt op til munden, har jeg den skal fundet. Skal... Den sådan, ja, sådan helt ja. op til DJ-munden. Okay. okay. okay. Er. Velkommen Raff. til. Øh, vi er alle sammen øh, lidt rundt på gulvet. Vi har haft en rigtig lang dag. Og den har været lidt sjov, fordi at der er rigtig mange ting, der er gået galt. Og øh, det ved Mikkel ikke noget om. Men, Nej. Øh, jeg har for kørt galt i dag. Eller jeg har ikke kørt galt. Der var en mand, der kørte ind i min bil. Øh, og så bliver man jo altid lidt rundt på gulvet. Men det uh, men skal, vi ikke, skal, vi, skal, skal vi ikke tage den fra toppen af, måske, jo. i princippet? Jeg glæder mig til at høre det. Ja, øh, vi tog til Aalborg i går, mig og Martin. Og, bare fordi? <laughs> ja, bare fordi, det kan man. Nej, vi skulle op og optræde i Aalborg i morgen. Øh, I går, ikke i morgen. <laughs> <laughs> oh, det var dag, jamen, det har virkelig været en lang tid. Lige <laughs> at sige, det er søndag i dag, og det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Nej, men øh, det, der sker, det er, at vi tog til Aalborg i går, og mig og Martin er lidt op at køre, fordi at vi er blevet hyret til sådan et show, hvor det er kun i mig og Martin Kender I Ja, yeah! <laughs> uh, det, uh, det er et rigtig stort, ret fint spillested, hvor der kan være sådan noget, 400 mennesker, og de plejer at have sådan en rigtig god uh, sådan styr på det, så når man kommer op, så er der altid rigtig mange mennesker og god stemning og sådan noget. Så meget Martin var lidt stolt over, at vi havde hyret mig og ham til det dystre skæg-show. Tre op, kvarter, med Tre kvarter, vi skal over 45 minutter det. det her, det bliver pis fedt. og vi var sådan lidt, prøv at høre, der er altså sket noget, siden vi sad for fire år siden. <laughs> og sådan, du ved, hold kæft, mand, man kan godt mærke, at man arbejder for det. Og, så, og ikke noget ondt, men det var rigtig fint sjov. Men så på vej op fandt vi ud af, at vi ikke skulle optræde på skrogen, men at de havde lavet et telt. Du er allerede ikke helt op at købe. Men teltet var også til 400 mennesker. Teltet var også til 400 mennesker, men det er ikke nødvendigvis godt. For jeg har på et tidspunkt optrådt i et øltelt for 400 mennesker. <laughs> Æm, men det var alle sammen børn, og de var rigtig fulde. <laughs> det er rigtigt. Uh, um, J.S. Ja, pris havde lavet en festival, som er lukket ned nu, fordi de solgte alkohol til børn. Æm, men der skulle jeg optræde på et tidspunkt lige da jeg startede som og øh, det viste sig så, at øh, der var ikke kommet særlig mange mennesker på den festival. Og alle dem, der havde øl til, de ville rigtig gerne sætte alkohol. Og så den der eftermiddag, der havde de bare besluttet sig for, at det var det dem, der er. Øhm, og, så, øh, og så havde de lukket en masse 13-årige børn ind, som løb rundt og råbte ting om Harry Potter og brækkede sig. Øh, og så optog jeg... Ja, ja, øh, jeg et kvarter eller sådan noget, indtil der kom øh, en homoseksuel hjemløs mand op på scenen, og højde at på mig, og så gik jeg ned. Øhm, men lad okay. det nu være det. Det er derfor... Det var også i et telt. Og da jeg så får at vide, at vi skal optræde i telt, så bliver jeg sådan lidt nervøs. Men så tænker vi, hey, det er et mega fedt telt. Det er Olvor, hvad kan gå galt? Det er det den, de sindssygt telt, ja. og der er sort af mennesker, og det var der ikke. Nej. Der var lidt sort, fordi der ikke var Der så var øh, 69. Ja, i et telt til 400, <laughs> og de havde alle sammen problemer med at sidde tæt på hinanden. Her. Så de sad sådan rigtig, rigtig, rigtig spredt, og så virkede det til, at de måske også var lidt bange for at larme. Så det var, altså det gik godt, og alle var glade bagefter, undtaget mig meget tid. Men, men så var det, vi tænkte, at, uh, ved du hvad, det skal ikke, uh, hvad, hvad skulle du sige? Nej, det er lige meget. Nej, jeg vil høre det er sgu ikke lige meget nu, er det her? Nej, men det er lige meget nu. Nej. Ja, vi får, jeg jeg prøvede bare at smide en joke ind, hvad det svarede til. Jamen, det er da slet ikke plads til det. Nej, nej, nej. Jeg kan nej. nej. Du var du svarer ikke til noget, du det det er, er det her. Det svarer ikke til en skid over det her. Og var det bare en, det svarer til joke? Det kunne vi ellers godt have brugt. nej, men det, der sker, det er... Ja, tag du lige over, vi, øh, vi får lavet vores øh, kæmpe store show, fuldstændig. Jamen, altså, jeg har lige været så glad. Det gik meget godt. godt. Folk det var så... bare en lang tur på 6 timer i en bil. Ja. Ingen? Ja. <laughs> Hver time, vi har kørt, er der kommet ti mennesker. Og, øh, <laughs> ja. Det er vel også en statistik. Og, øh, så, øh, så beslutter vi os for, at den her aften, den skal sgu ikke være forgæves. Nej, det var den heller ikke. Men ej, den, her nej, aften, nej. den skal ikke. Vi beslutter os for, at den her aften, den kan stadigvæk nå et højdepunkt. Ja, den kan stadigvæk pike på en eller anden måde, hvis den lige finder, lige den lige, finder, Hvis den lige finder en, ja, så, ja, så kunne vi godt lige, kan få det godt det lige nå til, op en over vores aften. Så vi havde et hotel. Vi havde sgu fået et hotel, og det er en af fordelene ved at lave det her, det er, at alle altså, kaster hotelvælser i nakken på dig. Ja. i hvert fald de der hotelvælser nede ved havnen. Ja. Ja, dem kan man få. Så dem havde vi fået to af, ja. og så satte vi os øh, ned og kiggede ud over vandet, fordi vi tænkte, at så kunne man lige... Ja, så sidder så vi, vi skulle ikke og... i gaden. Vi havde besluttet for, at vi skulle ikke i gaden. Jeg ved, Har I prøvet at være i gaden i A men, så det har vi, hvis du, ja, vi, jo, hvis man har sit, øh, sit judo-tøj og sit samuraisvær med, <laughs> ja, så kan det være ja, meget fedt. Så er det meget sjovt. Men når man er <laughs> ja, smartet vildt ekstasier og et så er gaden krafted med fem. Ja. Men når man er to sådan, tabere med dårlig selvtillid, så er det... <laughs> uh, Som hvis de skulle tidligere op og køre hjem igen. Ja, så, øh, det så kan man ide. godt lade være med at gå i gaden. Så vi og tænkte, så, hvor er federen gaden? Det må være nede på havnen. De har lavet sådan en flot promenade, kalder jeg det. Det er beton, hvor der ikke er andet. Øhm, og så er der nogle lys i jorden, og så er der nogle bænke. Og så ja. var der vindstille, det har jeg aldrig prøvet i Aalborg før. Så vi satte os ned ved vandet og kiggede over det. Og så går der, altså da vi kommer og parkerer ved hotellet kl. 10, der holder der en mand. Og jeg lægger mærke til ham, fordi at hans bil er tændt, men han holder et sted, hvor der kan du ikke parkere. Så jeg lægger mærke til ham. Han har, hvis man forestiller sig, at der ligger sådan en boligbyggeri. Så har han parkeret sådan en hel over, altså som om han nærmest kunne nå dørtelefonen fra sit føreside. Ja. Han, han har parkeret sådan, at man ikke kan aflevere post. Ja. Og han var ikke posten så Og han var slet ikke posten Folk var rasende. Og jeg kan huske ham Fordi jeg tænkte Hov, skal han et sted Skal jeg passe på ham Fordi at der skal du ikke holde Så du er sikkert på vej til at bakke Det gjorde han ikke og Så gik Ej. vi ind på hotellet Og fik lige kommet lige af med vores ting Og fik en cola og sådan noget Så gik vi derned Og så holdt han der stadig Men nu spillede han sådan noget højt Jeg kan ikke sige det på en pæn måde Jo du kan Det er Hvis man nogensinde har set en Bollywood film Så øh, Soundtrack'et fra sådan en Ja sådan noget helt skørt musik Som kommer et andet sted fra i verden end Danmark. <laughs> øhm. Men, og det må man gerne høre, det der var ved det, det var, at du var hentet sådan en boligblok, hvor halvdelen var gået i seng, og så stod vinduerne åbne, og så gik Det havde han, været, lad os sige det, sådan ja, han spillede så højt, han så spillet, havde det været, Kim Larsen havde det også været. Det havde været irriterende, uanset hvad han spillede, han spillede ja. det absurd højt, og så kunne man se, der stod sådan folk og kiggede på ham, og der var nogen, der råbte af ham gennem deres dørtelefoner og sådan noget, Hvad er helt sådan, <laughs> fordi han havde været der før-agtigt og jeg begyndte at blive såret spændt fordi jeg begyndte at tænke på sådan hvorfor han var der og om han skulle skulle ned dræbe nogen eller sådan du ved om der var et eller andet helt vildt altså, og jeg, jeg var hovede... ude i at han holdt og solgte narko fordi jeg tænkte du ved det Jamen, men jeg tænker skal man ikke være incognito jo. for at sælge narko og det var og det var han... også derfor jeg hurtigt komme ikke for den teorien ja øh, Martin blev sådan lidt bange for ham, men det var fordi at jeg begyndte jeg kunne se folk stå og ringe til telefoner sådan det så troede de ringede til politiet og så sådan noget du noget og så, der skete ikke noget der kom aldrig nogen men jeg var... var sikker på at vi blev skudt men det var vildt underligt fordi at han gik hele tiden ud af sin bil, og så gik han sådan og lyste med en lommelygte. Og så stod han sådan... Han, han, gik, sådan han, gik, han stod ikke bare og han gik rundt om blokken og lyste ind af vinduer og sådan noget. Ja, Men man, så... er jo, det var, man er jo også verdens dårligste indbrudstyp, hvis man parkerer lige nede foran postkasserne og bare fyrer op for, øh, hvis sobesinde er på indisk, eller hvad fanden ja, det var. Og, og det, der irriterede mig ved det, det var, at jeg vidste, at der kommer ikke til at ske noget. For jeg kunne mærke, at det var ikke dramatisk nok. Han holdt jo bare at spille musik. Han var ikke ved at bryde ind eller noget som helst. Så jeg holdt hele tiden på, at jeg ja. håber, at politiet kommer. Men jeg ved, at jeg bliver skuffet. De kommer ikke. Og det hele sluttede med, sådan at klokken halv to om natten, tror jeg, at der slukkede han musikken, lyset i bilen, og så lod han sig til at sove i. Foran opgangen. Ja, ja. ja foran han holdt det sammen. Han havde, ja. Nå, han havde faktisk skuffet. lige været væk i fem minutter. Ja, han kørte på et tidspunkt, så kom han tilbage, tændte musikken igen. Og så gik der fem minutter, og så slukkede han den. Og så sad han og lyste med den der lommelygte. Og så slet han til Jeg tror, der har Jesus. været måske en pige op på anden eller tredje, han har været forældsket i, og så har han bare misforstået det der med at spille musik og være sådan lidt romantisk. Så han har bare tænkt, hvis jeg nu bunder en flaske snaps og fyrer helt op på radioen, så kan det være, hun kaster sin behovede vinduet eller eller andet. Men det skete ikke. Nej. Og I vi var kunne, i kunne godt have ventet mig op på scenen, til havde fortalt den historie. Nej, det var fordi, fordi du så gerne, det bare sådan noget velkommen til. Hold lige kæft i 10 minutter. Du får noget godt at kigge på. Ja, jo, tak. Jamen, og så fordi du sagde, at du gerne ville høre den og reagere på det. Ja, det er, det er rigtigt. Tænkte, men ja, den er også er heller... en god historie. Ja, den er vildt god, ikke? Den er vildt god. Nej. Men den er faktisk ikke slut endnu. Nej. <laughs> fordi... Så lige... Ja, ja, øhm... det, mening. <laughs> det er ikke meningen. Øh, så står vi op i morges, og så øh, kører vi hjem. Og er begge... Altså, vi står op klokken 9 eller sådan noget. Nej vi står op 8. Vi står op 8. Og det har jeg noteret mig, for det er første gang længe tid, det sker. <laughs> ja vilket også resulterer i, at Martin er rigtig, rigtig træt, så det er bare mig der kører hjem. Og Martin ligger og sover lidt, og så nogle gange vågner han og skal tisse. så det er, er ikke som han er en voksen mand med. Øhm og så det er jo sådan et babydukesår. Jamen det er. Det er virkelig sådan en Det er sådan der beng der det til, til ham. <tl yep> <tlag> <tlag> <tlag> er det utroligt, sådan er det på Martin Nørgaard. Hvis Martin har et ansvar en dag, så har han fint nok at være sammen med. Men når det ansvar er slut, når han har passet sit job, når han har været på scenen, han har lavet podcasten, så det bare smider han alt ansvar. Og så det var en stor baby han har spist for meget, drukket for meget, skal på toilettet, er for træt, er for overkølet. Han kan ikke overskue noget, og han kan ikke bære. Det, der, noget, det er det der lige i din ende eller Det er det hele på det, altså, det er sindssygt. Jeg, Ej, jeg rammer buffeten og træsmøger. Altså. Det, det er helt sygt. Jeg var, bære bære. jeg var i sommerhus med Martin på et tidspunkt i tre dage. Det var rigtig, rigtig hyggeligt, men det var også virkelig imponerende, fordi der havde ikke noget ansvar. Så han sejlede rundt. Jeg har aldrig mødt en mand, der tre dage i streg De spise for meget hver gang han spiser, og så har det dårligt, og ikke ved hvad der sker. Sygt. Det er sgu, at det mest absurde jeg nogensinde har været udsat for. Du er ligesom en stor baby. Nå. Det, var så sådan, det var sådan syv år i skal ikke være det, der sker hvad? Ja, okay. Yeah. Nå, men så sætter jeg Martin af, og så tænker jeg, nu skal jeg bare hjem og have en lur, fordi det har været en rigtig lang dag. Og så kommer jeg kørende, og så er der en øh, mand, som holder for rødt, øh, og så kører jeg over, fordi jeg har grønt, og så litter han, af sådan, hvor jeg kører her, uh. og han er her. Så tænker han, jeg skal bare lige koble på, og se, hvad der sker. Og så gør han mig sådan her, ud med sin forhænd, og så siger det bare, Bush! ind i den. Og så holder jeg ind til siden, og synes, nu er det en dårlig dag. Og så går jeg rundt sådan, og kigger på min bil, og tænker, hey, man kan slet ikke se, at den er blevet ramt. Og så tænker jeg, nej, der er den anden side. Og så gik jeg rundt. <laughs> og så er den bare virkelig blevet ramt. Og så kom de der mænd hen, som var kørt ud. Og så i stedet for, at det var sådan en mand, der kunne dansk, og havde nogle papirer, Så var det fire, nej tre, to polske mænd Og en polsk dame, som var færdig, Fordi de havde lige været på hospitalet Og fået dårlige nyheder eller sådan noget De blev bare med med at sige Hospital, hospital, you know Og sådan noget. Og så fik jeg et billede af noget Jeg tror, der er en registreringstest Det kan også være, at det er en, en blod Ja, altså, men det var at jeg synes eller virkelig, eller... de snakkede polsk Og registreringstesten er på en fransk bil <laughs> Ja Så held og lykke med, at de forsøger ja, Det har ret langt bag. Men det er ligesom der, vi kommer fra. Det er ja. der energien er lige nu, ikke? Ja. Så velkommen til, så velkommen til podcasten. <laughs> velkommen til det ligesom, Det er den gladeste podcast, du har hørt. Ja, og vi ja. har faktisk forberedt noget. Ja. nu vil vi bare det lige hej. Vi har kraftedet. Det er den måde, vi sagde hej på. Øhm, jeg synes, vi skal starte med lige at sige ordentlig, hej til Mikkel. Hej. hej. Mikkel. Hej. Jeg vil faktisk have reklameret i dag for et show, Mikkel skal lave på festivalen. Men så gik det op for mig, at Mikkel lavede det show i går. <laughs> Og det gik rigtig godt, det var dejligt. og det var rigtig godt show Men du det har også et andet show, som du ikke har lavet endnu Så ja, det kan vi godt snakke om Det kan vi godt, ja. jeg skal være vært for, det der hedder Copycat Ja, og du skal lige forklare mig helt Copycat, copycat ja. hvad det er for et koncept Det er et uh, koncept, hvor at, uh, vi, uh, vi uh, imiterer nogle komikere Nogle engelske eller amerikanske komikere Så der kommer en flok uh, danske komikere mm. Og laver Louis C.K. Spielberg's Chris Rock set Ja, okay. man, okay. vi har lavet derfor. det før, er det ikke korrekt? Jo. Og det går godt? De gik rigtigt, det, var sådan lidt, altså, det gik op i hat og briller, men det var grinerne. Fordi det er jo åbenbart pissværdigt at imitere andre. Ja, mit bud er, at Louis C.K. er svær at imitere, fordi han har lavet det længere end os. bedre. Ja, men hans joke er egentlig ret... Altså sådan, det han, han er måske svært at lave Cat Williams eller sådan et eller andet skørt. Ja. Hvad skal men, du lave? Jamen, jeg skal så lave dem, jeg sætter på. Nå, så du Hva? skal lave en Frederik Rosgaard og Ja, så laver jeg Frederik, en Frederik Rosgaard-joke. Så Simon hvis joke, jeg var jeg på, på og, ja. så skulle du lave Elias Elers materiale, ja. og så kunne jeg for eksempel gå på og lave Eddie Murphy-materiale. Ja. Yeah. Så okay. du husker huske alle mulige andre materialer, og så lave det. Ja. Yeah. Har du fået hvidere på forhånd Nej, så? Nej, og jeg har heller ikke booket nogen komikere endnu, <laughs> så det bliver rigtig spændende at se, hvem fanden der dukker op. Men du har lige set et one-man-show med den Cook, så du ved, du kan lave to timer. <laughs> ja, ja, ja. Og er det? Det er på fredag. Det er på fredag. Jeg tror, at har sagt ja, og øh, Magne Fever har sagt ja, og Mads Holm, men det er ligesom ikke helt nok til at fylde timen ud. Så skal de bare Ja, ja, en god det kan de ikke. Nej, det kan man nok ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Nå, men det er ret spændende. Ja, det er jo sidste år, og det er gratis, fordi vi ikke tæller at tage penge for andre som jokes. Så, øh, så det er gratis at, at komme ind. Det spiller af. vel også ind, at I ikke har forberedt showet overhovedet? Ja, ja, altså også fordi det blev lort, derfor er det også gratis. <laughs> øhm, så men det, det lyder bliver, sgu da meget spændende. Det er en pisse øh, Sidste år var det, tror jeg, det gik op for rigtig mange komier, og det var svært at lave nogle andre som Ja, det vi, er for, ikke er Det kan være, år. du skal have fat i Kasper Christiansen måske. Ja, det kan helt vel være godt til det. Oh, oh, oh, oh. wow. Uu uh, satir så tidligt på aftenen. Ja, men det er, øh, nej, det være meget sjovt og det går op i hat og briller, men øh, det er sgu hyggeligt. Øh, nu må vi se, hvad fanden jeg gør. Fordi, ja. Så hvis vi kommer og ser ingen noget så er det til Hvis vi kommer og ser sig kan vi Det her bliver sendt på nettet, ikke? Podcasten? Ja. Jeg sidder og kigger på lydsbåndet lige nu og min umiddelbare vurdering er, ja. Det der, det er ikke et lydspor. Nej, det er lige præcis det, jeg mener. Nej, de er der. Men det Nå, er godt. Jamen, de det, det jeg tænkte på, det var, så kan vi vel opfordre. Kan vi ikke det? Jo. Så hvis der er nogen, der har lyst af ja. komikere. Ikke, men skal, skal, skal men mindre, komikere. at jeg ikke når lige Nå, den her ja, så, man skal så, være og, på, var det? Det er på, på fredag. fredag? Og jeg laver også en show, der var, at vi er, om mulighed. Skal vi ikke reklamere for det show, vi ved bliver til noget? Jo, skal vi ikke tage det fuck er vi, for det bliver helt klart til noget. Okay, og hvad er det? Og hvem er vi? Det er mig, det ved jeg godt være. Kasper Postel, sagde det. Ja. Jeg kom fra Ane. Det skulle ham der også være. Okay. De, er, er der flere? Nej, det ved du ikke. De, det ved jeg være. Der er ikke er nogen det, hvor, Nej, nej, nej. Det er det, som I har lavet. Er det anden eller tredje gang? Mm. Tredje. Tredje. Hey. Tredje. Tak. tredje gang. Sådan skidegodt. Ja. Og konceptet er. Vi bare laver et kvarter, at Ja. Og i princippet startede I det, fordi at I ikke var nogen i princippet, ja. sådan. I havde ikke noget at hænge jer ja. op på, og så tænkte I, så laver vi sjovt, der hedder dem vi? Ja. Og så fordi vi ikke har rykket os i de tre år, er vi det stadig <laughs> Det er lidt sørgeligt. Okay. okay, er der en plan for hvis nu, hvem fucker vi eksploderer størrelsesmæssigt? Ja, altså vi, vi har faktisk fået udsolt alle gange, tror jeg, Så skal vi næsten begynde at kalde det noget andet, skal det ikke det? Jamen, det hedder også, hvem fucker vi stadig nu, tror jeg. Okay, jamen, det er godt. Ja. Jeg har ikke mere på det. Nej, det er også, det er også okay. Lad os bare gå videre. Ja, okay. Uh, skal vi... Skal vi du, jeg ved, du har forberedt en masse emner. Skal vi tage en af de store, flotte emner? Ja, det kan vi godt Men skal vi starte med det, det er meget hårdt? Er det det? Ja. Okay. Jamen, du lyder som en, der er i gang med at tage sådan nogle hardcore stoffer op lige nu. Ja. Så skal vi starte med det her, for ja. det bliver hårdt? jeg ser, at det er noget hårdeste, jeg har fået hat i, men altså, hvis det er det, jeg gerne vil starte, så... Nej, men øh, vi har faktisk været lidt inde på det, fordi nu har vi både danset rundt om den varme grød, med hensyn til, øh, hvad det var for noget øh, musik, ham der hørte i bilen, og... Nå, det er den historie. og, og den, den polske mand, der... Øh, skal vi, skal vi starte med noget mere positivt, skal vi starte Ej, med. Nej, nej, nej, jeg kørte, jeg kørte. Og nu Okay, der sidder hvor mange sidder der der har hørt vores podcast før? det var fem mennesker eller sådan noget. Ja. Så vi er nok nødt til lige at sige til alle jer andre der kom, fordi I tænkte det her, det bliver positivt. Så øh, er konceptet normalt af mig og Elias vi mødes øh, hjemme i en lejlighed og så drikker vi en kop kaffe og så ja. snakker vi om, om de ting vi har lyst til. Ja. Og nogle gange er de ting vi har lyst til at snakke om, det er sådan hvor, hvad for nogle ting vi hader og hvad er vi med, på. Jeg synes, jeg synes tit det er dig der er lidt sur. Det er ikke for at pege fingre, men det er tit dig, der er lidt sur. Jamen, det er svært. Jeg synes mere, jeg er demotiveret. Okay. Jeg bliver nogle gange rasende, så. Okay. Over og så ting, siger, jeg ikke kan se, Ja, og nogle gange siger han ting, som han ikke mener om vores ja. soldater og sådan noget. <laughs> og det bliver sådan en af de aftener nu. Hva, hvad har, har du sagt om soldaterne? Jeg har han, ikke sagt sagde ikke, noget. han sagde noget, der virkelig kunne misforstås, og så græd han sig. Jeg tror, jeg fik noget. kaldt dem alle sammen legemordere, der havde fortjelt skud. Men <laughs> det skal man selvfølgelig heller ikke. Det var faktisk værre end det, men jeg synes, det er fint, at du brugte det som eksempel. Okay. Ja, men det godt, godt. Start, Det er det er en positiv historie. Jamen det er... <hømmen> det er fordi, at mig og Mikkel, vi arbejder på et rigtig fedt teogram, der hedder Nørkos Netflix, ja. som er mit teogram, og Mikkel han får penge for at skrive de ting, jeg siger. Ja. Og øh, så har vi så har bare lagt mærke til nu, hvor man er begyndt at være på nettet igen efter sommerferien og komme kommet ny regering og sådan noget. Det er ligesom om, at øh, nu har man bare lov til at være racist, sådan, uden at sige undskyld eller noget. Og så kunne jeg bare godt tænke mig at snakke lidt om jeg det synes, der. Jeg synes nogle gange, når du siger sådan noget der, ja. at så er det rigtigt. Men det er fordi, jeg ved, hvad baggrunden for din holdning er. Det kan godt være, at du måske lige skal tage folk med på rejsen omkring, at alle politikere er racister. Nå, det er de ikke. Nå, det var det, jeg hørte. Det er jeg, din jeg, så, holdning. Jeg farver det. også nogle gange, Jeg farver også nogle gange det du siger. Ja, tak Elias. Ja. Hvad hedder det? Nej, men jeg synes bare, jeg kunne godt tænke mig at snakke om, at jeg synes, at altså noget, det der med at være sådan lidt, uh, bare lige hade mennesker, der ikke ja. lige er danskere. Det, ja. blev, det er blevet nærmest acceptabelt Det er også og meget op nu. Ja, det er. Og jeg har fundet, nu vil jeg godt lige finde et eksempel på en af de der. Jeg har fundet et eksempel på en af de der ting. Jeg synes er så grineren, fordi øh, for eksempel, jeg ved ikke om nogen af jer tit er ind på TV2 nyhedernes Facebook side. Det er et vanvittigt sted at være. Fordi når TV2, de lægger nyheder op, som for eksempel den her, Ungarn har bygget omstridt pigtrådsegn skal holde flygtninge ude. Så kunne man jo godt forestille sig at det gik amok, og det gør det også. Hvad hedder det? Jeg vil godt, nu vil jeg godt lige læse en kommentar op for en, der hedder Solvej. Ja. Og jeg, jeg, jeg synes, det er et meget godt billede på, øh, hvad det er, folk skriver, og hvor meget det er, de så fatter. Fordi hende her Solvej... Nu læser jeg op. Det jeg er ikke mig, der godt, siger jeg lige. Solvej, må, jeg lige, må jeg lige strege Solvej op som menneske lynhurtigt? Ja. Øh, det kan jeg ikke, men øh, jeg kan fortælle, at hendes profilbillede er stiletter. Ja. Hendes fødder, tror jeg, i et par stiletter. Det er et par fødder, der er op på et bord efter en lang dag, tror jeg. Og så tager hun et ja. par sure stiletter fra... Øh, det er flottest de letter, det er Det er ligesom hun, måske hun kunne være øh, sådan en rigtig overfladisk yeah. røvhul. Jeg tror hun er pisegræmme og yeah. så har hun fundet. Et eller andet stockfoto med nogle sko Og sådan noget. Det kan godt være, at jeg har en størrelse 48 med vorter Men det her, det er sgu meget <laughs> Nå, godt Så Solvej har skrevet ja. noget Solvej skriver ja. Og overskriften på artiklen, der blev kommenteret på er Ungarn har bygget omstridt pigtrådsegn De har bygget kæmpe kæmpestort hegn, fordi de er nogle fuckhoveder Og så, siger, så kommer Solvej som den første Hun har glemt at skrive første comment Men det. Men hun har first comment Hun ligger fandme godt fra start, du Og nu, jeg læser, nu læser jeg direkte op kan undres over, at de ikke bliver hjemme og tager kampen op med det, de synes er uretfærdigt og forfærdigt, vi snakker om folk, der flygter fra krig her. Øh, i stedet for at flygte. Jeg hylder de alle danske modstandsfolk, som stod op for vores land og det, vi troede på under 2. verdenskrig. Og hun kræver den der sætning med stor bogstaver og hister her, hvor hun lige har lyst til det. <tryk> <tryk> Se det, er skulle i sandhed, kærlighed til Gud og Fædrelandet. Lad os hjælpe dem, vi har ressourcer til at hjælpe, og lad os hjælpe så mange som muligt i nærområderne. Det er hurtigere, kan de komme hjem. <laughs> hjem, fordi hvem bor der? Og genopbygge deres lande, og det de tror står for. Kærlighed til alle. 58 likes. Fedt, solar. -like. Der var Der var virkelig ikke kærlighed til alle i den sætning. Nej, det var der nemlig ikke. Men der er et stort hjerte i den også. Ja, ja, men hun er jo, hun elsker jo alle, det der, æ, der bor på og den Det der irriterende er sådan noget, af noget af kærlighed af, og hjerte men så bare siger sådan noget bullshit der. Men så prøv her, fordi nu kommer Murtaza Ali Najim så Bro, ind i kamp. Han kampen. er da sådan lidt snappy. Han er nemlig lidt snappy. Kun 9 likes. Folk forstår det ikke. Det er meget intelligent. Han skriver. Og jeg, som troede danske jøder flygtede til Sverige. Og så kommer Solvej og siger, øh, ja, men her mente jeg altså alle de danske mænd og kvinder, som var modstandsfolk, alle dem, som skjulte jøder på lofterne, ikke de jøder, som var herinde. Og selvfølgelig rette at de kunne finde tryghed i Sverige eller USA. Hvad? Hvad fuck du, har jo lige sagt, du har lige sagt, at folk skal blive derhjemme. Det er meget fedt, at de kunne tage til USA. Oh, jeg bliver så træt. Jeg synes bare, det siger rigtig meget om, hvor vi er. Men det giver heller ikke nogen mening overhovedet, for det er jo meningen, at vi skal hylde de danske modstandsfolk. Det er jo sådan noget, det er jo børn, der kommer her. Så bare sådan, ja, hjem igen og skyde de andre. Men er ja. det giver ingen fungering mening. Ja. Tag du hjem og bygget et armbrøst af en eller anden øh, brændt opspil. Så siger op også lige noget, ikke? Så gode modstandsfolk var vi helt ikke i Danmark. De været rimelig Ej. meget ind over os, og så var sådan, nej, nah, fuck it. Hun får det også til at lyde som om, at det var vores modstandsfolk, der vandt krigen. Ja, det var. Ja, helt sikkert <laughs> så sprang vi nogle se kartofler i luften så kunne du de lære det du. Jeg har faktisk jeg, jeg har en lidt sjov historie. Ja, det vil virkelig familie. være. Vil jeg, jeg, jeg synes du var den er sjov. Det er fordi, den vil jeg gerne høre. Øh, min farfar øh, var modstandsmand under krigen. Det starter virkelig godt. Ja, jeg kan godt ikke. Og virkelig sjov. Og, øh, han har ganget over på at blive skudt af tyskere, han har ikke snakket så meget om det. Og så jeg har altid tænkt på min familie som sådan rigtige modstandsfolk, fordi jeg fandt virkelig min farfar har ikke snæver, han sagde det eneste, jeg hørte det var at han måske havde hjulpet noget modstandsfolk. Og så senere så fandt jeg et billede af min farfar i fuld uniform, og hund og dansk uniform, skal lige ses. <laughs> <laughs> Men... Og hund, og hakehården, og ridderorden fra Hitler, ja, hele det nej, nej, nej. Men så er han, Jeg tror, han var rimelig fuld fuldånden. Men så ja. senere, så har jeg en ven, som øh, han får en kæreste, og på tilsynet, så snakker han med sin kæreste om, at hendes mor øh, før hun blev gift, hed Torius. Og hvorfor drager jeg selv fra Torbenhø, min familie? Og så, hvis jeg skulle det, så går jeg sgu hjem til min far og siger, har vi noget familie i draghøret? Det har jeg sgu ikke hørt noget om så er det, ah, jo, ja, yeah, vi snakker ikke så meget med den gren af familien mere. Nå, hvorfor det? Jamen det var fordi, at uh, to øje i dragør, de var sgu nogle nazister. Så der røg <lødselig> kontakten var. <lødselig> så vi har bare sådan en hel to øje sine i dragør. Du. <lødselig> Hold kæft, <kævs>, mand. Men er de stadig det, ved du det? Jeg tror ikke, det er noget, man snakker højt om, hvis man er det længere. Og det ved jeg sgu ikke. Det er jo netop derfor jeg gerne vil snakke om det. Det synes jeg det man er. Det kan det være. Bare lige være med. Var det ham som du så så i uniform? Det var min farfar. Han var han han, han var god. god. På, han, var, var legit. han var Han var legit. Okay. godt. Jeg skulle bare lige være med på ham. Han var han var han legit, som man selv vil kalde det. No, var filt. Var ja. nazister i din familie? Åbenbart? Nej, hvor sindssygt. Du. Jeg ved ikke om de, de sidder, eller ja, de var i hvert fald de var i hvert fald på den dårlige side, som no. og så de bare kottede dem nu. Nej, de kottede dem under krigen, tror jeg. Så tror jeg bare rigtigt, de fik siden. Nå, hvor sjovt, at din far er bare altså, det sådan helt mørkt. Det har vi bare ikke sagt noget om. Nej, det er jo ingen grund til at, at nævne der, er, på den måde. Hvad med dem der, øh, hvad med nazisterne? Det, ja, ja, det skulle lige meget, du. Det skulle løbe lidt ud i salget. <laughs> <Du> <laughs> siger, Hvorfor snakkede vi man... aldrig med nazisterne mere? Oh, Nogle gange så vokser man bare fra hinanden, ja. altså. Du, det kan være svært at finde noget at snakke om. Ja, bedre, ja, det er selvfølgelig ikke. De får da julekort, men ellers så... Men nå, men det er da ked af at Det er da forfærdeligt. Jeg tror det er lidt sjovt. Ja, men, men Det jeg godt kunne, det er bare, det er bare, det, du gerne vil frem til. Men det jeg bare gerne vil synes er så underligt. Det er, det, det, altså, jeg tror, at jeg tror, grunden til, at, at folk ikke er bange for at skrive sådan noget på nettet mere, det er jo fordi, at vi har... Altså, nu siger jeg politikere. Jeg siger ikke, at de alle sammen er racister. Jeg siger bare... <laughs> Nogle af dem siger... Nej, men man, kan, man kan ikke selv få lov til at bestemme, om man er racist eller ej. Men så må man jo lade være med at sige racistiske ting jo. Jeg ved, hvor meget af det i øjeblikket. Er det ikke det er som om der. hele internettet bare er blevet nationen? Jo. Det er virkelig voldsomt. Ej, men det er fandme tit. Man skal, man skal ikke søge meget, for der bare står fuck pærkerne. Det er ikke det, vi snakker om. Altså, men, og det kan også være, at ordet racist er forkert, så. Men jeg synes, der er meget, jeg synes, der er meget sådan fuck-andre-attitude. Jeg synes, der er mange, der er sure. Hver gang, når man siger flygtning eller asylansøger, så bliver folk sure. Ja, og jeg men... forstår ikke, hvordan man kan blive... Altså, hvordan kan man være sur på flygtningen? Fordi ordet men... flugt indgår i ordet. Det er jo ikke noget, de gør for sjov, jo. Men jeg tror tit, at, øh, at danskernes holdninger... Det er slet ikke sjovt, der. Kan du ikke tage nazist? Jo, vi har en flygtningegren. Øh, i uddrag, nej. Nå, øh, jeg tror, tror det ikke bare, det er sådan, at, at der er mange danskere, de kan ikke lide flygtningen, fordi de er, bang, de er ikke nødvendigvis racister. Det er ikke noget med det er ikke noget. De var sådan lidt, Åh, så kommer de herop, og så skal, så, så skal vi bruge penge på, sådan, så jeg ikke får det bedre. Altså, sådan, det, der, jeg tror, at mange danskere har det, sådan, det er også snakket med om det der. Det der med, at danskere kan ikke lide det der med, at så kommer de her op, fordi så skal vi jo bruge penge på dem. Og så får jeg det dårligere. Ja, men så er det, ikke det er jo de ting, bare etægtigt et jo. Jeg kan da godt forstå, at man tænker det, hvis man... Men, det er, jo, men det, er jo, altså, det er jo både den agenda, man kører. Jeg ved ikke, om det er sådan. Men det, er i hvert fald, det skræmmer mig ikke helt med mange, mm. mange ting. Det, jeg synes, det er irriterende, det er, at det er lige meget, hvad man siger. Fordi vores øh, gode äh, Mons Løgtoft, han har været i i dag. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har set. Det skulle han aldrig have gjort. <laughs> øh, fordi han kom til at sige, øh, og nu læser jeg lige op citat Måns Lykketoft, enten må Vesten sende flere penge til nærområderne, eller også må vi indstille os på at tage imod flere flygtninge og asylansøgere. Og så tænker man, okay, det kan man da ikke være uenig i, fordi der er da lidt, altså så kan man vælge, hvad vil man helst. Men det kan Hans Christian Skibby fra DF sgu godt være uenig i, skal jeg lige love jer for. Han, han er udviklingsordfører for DF, og han siger så, da han læser det her, så siger han, <laughs> og nu læser det her, det er, ja, jeg prøver at sige det. Uh, Lykketofts forslag om, at uh, hvis vi bare sender flere penge, så er opgaven løst, er naiv Og så naiv troede jeg simpelthen ikke, man kunne være i 2015, når man ser på de udfordringer, som vi har i dag Det der så er med det her, det er, at uh, Hans Christian Skiby mener selv, at man i stedet bør gøre mere for At de mange flygtninge, der tænker på at søge mod Europas gyldne porte, ved at de ikke bliver lukket ind ved ankomsten Hvem er naiv nu? Hans Christian Skiby det er så vanvittigt at tro Udviklings... at Danmark kan melde sig helt ud af det der. Det synes jeg, fandme ikke man kan. Udviklingsminister, dækker der over noget udviklingshemmet eller ja, eller? Ja, det tror jeg. Jeg tror han er mongolminister fra øh, DF. Jeg tror du har ret i det der med, at det er fordi, at man er bange for, at vi får det dårligere. Jeg tror det er fordi, mere præcist, jeg tror ja. det er fordi, vi ikke lige del. Ja. For det er ikke sådan en ting, man gør i Danmark. Det er meget mit og så har jeg mit sted og så skal jeg lukke og låse. og sådan noget. Ja. Så jeg tror måske det er tanken om sådan at så skal vi dele. Så er der en der foran, så får han. Den gode basse og sådan ja, noget. Men... Jeg, tror, jeg, jeg tror virkelig, der er noget i det der med, sådan at så skal vi jo dele, og så er der nogen, der vil noget andet, og så, men det er jo ikke rart, fordi nu havde jeg tænkt mig, at vi skulle sådan her. Sådan. Jeg tror faktisk, der er noget rigtigt i det der med, at det ja. er hele tanken om, at så skal vi dele, også fordi der ikke er så meget plads og sådan noget. Vi sådan, ja, ja. Jeg tror, det, men jeg tror, nu siger ja. vi noget. Vi kørte til Jylland i går. Der er altså plads. <laughs> altså man kan sige, altså strækningen fra Aarhus til Aalborg, der er... Hjerne døde mængder af plads Du kunne nærmest stå ned midt på motorvejen og ingen, der, ville der kunne jo bo altså en klan af romager Midt på heden i Jylland Det så tror jeg også der gør men jeg, men det tror jeg, <laughs> Du vil aldrig opdage Men jeg tror hvis man tog mod flygtninge på den måde at Så vil det jo også være et problem Nej nej, nej. Hvis bare sådan, hey, prøv høre, Kan I se den der mark De har et cirkustelt i Aalborg I Der er plads til 400 mennesker er det, ja. det bliver pisse fedt Nej men jeg tror Jeg ved jo ikke noget Og det skal man også huske Hvis man ikke har hørt den podcast Der er jo ikke nogen af os der rigtig ved ting. Vi bliver bare farvet over ting. Men jeg forstår, jeg, jeg tror sgu bare ikke, jeg tror altså ikke på, at der hverken ikke er plads eller råd. Altså er, vi har er, råd er, til at lige at jeg... 6,2 milliarder, som bare lige var råd ud. Vi føler slet ikke nok med ja, ja, så skal vi lige have nogle nye skal vi have nogle flyver, ikke? Det koster også. Vi skal lige have nogle nye flyver, <laughs> det er fuldstændig Må jeg sige en hurtig ting? Ja. Jeg forstår ikke helt, at vi får hele tiden at vide, at verden er overbefolket, og vi kan slet ikke tage imod alle de flygtninge, og vi får hele tiden at vide, at I simpelthen til at bolde mere, fordi der er slet ikke nok mennesker i den her generation. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor, stå, hvorfor de tre ting ikke ligesom kan af, sådan, afspænde hinanden. Altså, vi mangler mennesker i Danmark. Ja. Og ja. der er en masse mennesker, der ikke har et sted at bo. Ja. Så på en eller anden måde må det kunne udlignes, så vi slipper for at få alle de børn, vi ikke har lyst for. det er fordi, man tænker sig for en kort ting. Så i stedet for, at vi knipper, Nej, i, stedet for, men i stedet for... at alle... Ja. Nej, nej, i stedet for, at alle så så at vide, skal barn. få to-tre børn. Fordi ja. at det har fået at vide, alt den tid at gå i skole. Vi tilhører en generation, hvor det bliver nemt at få et arbejde, men det bliver lort, når vi bliver gamle. Vi er en generation, vi skal forsørge for, den er meget større end vores, og den generation, der kommer efter vores, den er meget, meget lille. Ja. Så derfor synes jeg, at der må da kunne være... Et eller andet give til de Jeg ved godt flygtninge ikke nødvendigvis bare sådan Hey hvor skal jeg stille mig Hvad skal jeg arbejde med Fordi at det har ikke været så sjovt at komme op Men der er jo mange af dem Som på sigt kan deltage ja, ja, jeg ja. mig, det må give. Så må vi da kunne få nogle flygtninge ind Og så må folk få flere børn Så, må, så må man lave en ordning at Når man ligesom rammer de 30 Og man gerne vil have et barn Så kan man ikke få det <laughs> Så må man adoptere en flygtning Jeg synes de er det skarpe Så i stedet for Nå <laughs> sagde Vil jeg du, jeg have godt, bag du, bag du vil have. dig Du får Ali fra Syrien ja. Han er 33 Nu tager du ham så må du skifte et Ja, han skider sgu ja. også i bukserne, du. Ja. Han er ja. granatjokker, og alt muligt. Han ved ikke, hvad helvede han laver. Det er ligesom at han er en lille baby. Hold kæft, vi mange mennesker i den der podcast, mand. Det Velkommen er bare til. alle, hvad? Velkommen til. Tak, okay, tak. Det er, ja, det er fedt, er fedt det vi podcast, dansede uden ja. at sige pærkermusik og polak tidligere. Og nu sidder vi bare, ja, fuck alien pisset over det hele. For jeg der er da på en landmin. Skal vi måske... Nej! <laughs> øh, bevæge os videre til noget øh, sådan lidt mere stille og roligt? Ja, det kan vi godt. Jeg vil bare lige vende ud i plenum. Hvis der er nogen, der har nogle øh, input, så send en mail. Hvad, det? Hvad er det, du har forberedt, Jes? Øh, jeg har forberedt noget, som er lidt mere let sindigt, tror jeg, end, ja. end øh, det med flygtninger. Det er ikke nødvendigvis super sjovt, men det er noget, som jeg synes kunne være lidt interessant. Øh, er I med på den? Ja. Fedt. Jeg ved heller ikke, hvad havde, hvis I havde sagt nej, så altså, jeg har ikke, jeg har ikke jeg, så må jeg søge på nettet eller et eller andet. Nå, det er fordi, okay, nu tager jeg den. Jeg, jeg tror, den bliver svært at sælge, men nu gør jeg det. Det er fordi, øh, jeg vil tage en uddannelse. Det har ja. snakket om før. Ja. Og... Øh, ja. Man kan godt blive lidt træt af at høre om folk, som øh, finder ud af et eller andet i deres liv. Du ved, Så er der nogen, der er begyndt at meditere, så er der nogen, der er blevet glade for mindfulness, så er der nogen, der har fundet en eller anden coach, og så er det som om, nu ved de bare, hvordan man lever livet. Sådan er det, og så har de styr på det, og hver gang der er noget, der er et problem i dit liv, så siger du bare, hey, hvorfor snakker du ikke med Allen? Han er verdens bedste coach! Og man er sådan lidt, fordi jeg ikke har de samme problemer som dig. <laughs> sådan kan man godt få det lidt. Ja. Øhm, men jeg tror på, at der er noget rigtig, ret positivt i den uddannelse, vi at taget, øh, i forhold til måden at anskue på. Og det kunne godt skal, tænke mig. skal vi lige involvere folk i, hvad det er for en uddannelse? Det havde jeg tænkt mig. Nå. Det havde jeg tænkt mig. Jeg havde ikke tænkt mig bare at sige, og oh, det var det. Har du... Øh... Det er erhvervsøkonom for... <laughs> Nej, det er fordi, øh, jeg vil tage sådan en uddannelse, fordi at jeg øh, igennem længere tid har gået til sådan nogle behandlinger, som hedder Body SDS, hvor man øh, bliver trykket på sin krop, og så gør det helt absurd ondt. Og så nogle gange, så kilder det i ansigtet, og andre gange, så kan man ikke folde sine hænder ud og sådan noget. Og så når man går derfra, så har man fået forløst en masse spænd i sin krop, som man ikke vidste, var der. Ja. Modsat en almindelig massage, hvor det sådan, du ved, så har du ondt i den der muskel, og så ser man muskel, Så er det sådan noget med, at den muskel, som sidder inde bag din mavesæk på din ryg, at så, så ved, stikker sådan to fingre ind, og så hiver lidt i den. Kan og du komme derind? Ja, det kan jeg godt. Og det ved jeg, <laughs> Også kan. på Martin. Ja, ja, ja, ja. Jeg sidder lige her. Ah! <laughs> Skal jeg skal lige øh, forlade min egen podcast det er 250 lidt? kroner det der. Hvis du Løber trykker der igen så skider jeg bukserne. Det der er ved det Det er der er ret mange mennesker der synes det er sindssygt ubehageligt det der man så kommer man ind så ligger man på en briks, og så sådan en mand der kan mærke i ens krop lidt hvordan man har det. Der er mange som Jeg gætter på at de altid har ondt et eller andet sted. Ja, de har altid ondt et eller andet sted og med alle mennesker har altid et eller andet problem der sidder i deres krop, fordi det behøver ikke være et stort problem. Det kan også bare være hvis man for eksempel øh, hvis man er lidt stresset over sit arbejde, hvis man sidder dårligt på sit arbejde, det kan være alle mulige små ting. Men det er en helt anden måde at blive masseret på. Fordi det handler ikke om, at man synes, der var noget, der gjorde lidt ondt. Det handler om, hvordan man har det ind ja. i sin krop og op i sit hoved. Og det synes jeg er en ret interessant måde at arbejde med sig selv på. Det der med, at der sker noget nu. Man skal ikke sådan sætte sig ind og snakke om noget, og så prøve at tage hjem og blive være rigtig dygtig til at lave en eller anden ny vane, som får det rare. Men det er, sådan, at der er en mand, der sådan tager ved og så gør sådan et eller andet. Og så sker der noget op i ens hoved med det samme. Det synes jeg er ret fascinerende. Bare en mand, der hiver det mildt ud og siger, ja, sådan. Og det jeg gerne vil frem til. Nu har du ikke som, psykiske øh... problemer med. Ja, nej, sådan er det ikke. Øhm, men det jeg gerne vil frem til, det er, at øh, jeg synes, at der er sådan en mærkelig tendens. Jeg synes hver gang, jeg har, øh, hvis, man sådan, øh, hvis man har ondt et eller andet sted, eller, sådan noget, eller hvis ja. man er på arbejde, og man synes, det er stressende, så får man altid at vide, at man skal bide det i sig. Man får altid at vide, ja. at man skal ligesom lukke ned for sin krop, så du, ved, du er sejt, hvis du tager på arbejde, selvom du havde så ondt i maven, at du bare skede blod hele ja. natten. Sådan. Så det er mega fedt, at du Ikke bare... Ikke der, hvor på. jeg arbejder. Der er hans chef. <laughs> ja, okay. Der bliver man hjemme. Men du ved, ja, ja. hvis man arbejder på Deloitte, så kommer man ind og laver ja. regnskaber, uanset hvor meget blod, der kommer ud ind om natten. Ja. Fordi at så er du en god medarbejder, og hvis du er tømmer eller et eller andet, eller whatever, men får hele tiden at vide, at man skal lukke sig selv ned, eller passe på pøst. sig selv. Måske ikke så så mange følelser, og hvis ja. man har det dårligt, så er du rigtig sej, hvis du stadigvæk passer dit arbejde, hvor holder din kæft. Det handler meget om, at man altid skal lukke ned, og jeg synes, det er interessant, det der med, at det faktisk er rare at lukke op for det, fordi det er ikke sådan, når man hele tiden skal gå rundt, og sige, jeg har et dårligt, jeg kan ikke ned og farvel, jeg skal sove. Sådan er det her ikke. Det er jo det vi Det jeg ja. synes, der var interessant Som jeg synes, jeg selv har opdaget ved det Det er, at når man uh, <laughs> I kan lige lave sjov, mens jeg snakker ja, tak. Øhm, Det vi har glemt, det er at Når man er lille, ja. så reagerer man Med sin krop først, fordi at den I princippet er lidt klogere end hjernen fordi at du kan ikke se særlig langt og du har ikke mulighed for at forstå alle de ting der sker omkring dig. Så det eneste du har og, sådan, og forholde dig til det er hvad din krop fortæller dig. Så hvis der er noget der gør ondt, så gør du sådan her og hvis du bliver bange, så græder du. Men det er altid noget din krop fortæller dig. Var lille snakke mig, altså 12 eller 7 eller 2. 25. Hvad? Lille bitte baby. Og baby når du, baby, når lille. du er kommet ud af kroppen okay. og ikke kan se brysterne endnu og sådan. Noget. Okay, så er ja. meget lille, ja. Så en lille baby der. Så er det faktisk ens krop man reagerer med, men så jo klogere man bliver og jo mere man får udviklet sin hjerne, jo mere man bruger man den i stedet for. Men der er faktisk ja. forskning, der viser, at uanset, hvor meget du føler, at det er din hjerne, der tager alle de her indtryk ind, så er der en reaktion fra kroppen først. Okay. Og det synes jeg er rigtig interessant. Det der med, at man i princippet øh, vælger at lukke af for sin krop. Man vælger ikke at lytte. Man vælger ikke at lytte til den, fordi man har sådan en holdning til, at det er ens hjerne, der virker, og ens krop, man bruger. Jeg lytter fandme tit til min krop. Ja, du lytter alt for meget til din Det er helt Den sindssygt. råber stop ja. med de spande Og I går der sagde, noget, der sagde du til mig noget alla, At du kunne fylde så so suppeterin Med lort, du skulle på toilettet. Det er simpelthen ikke okay Nej. Det er fucking ikke okay var sidder i en bil og vi har lige spist. Og du ved, jeg skinner optræden. noget. krop, det er en Og så kommer du ud fra toilettet. lette. Åh, kun lige for og Altså der er ikke noget om din krop jeg ikke ved, Martin. Det er så vildt, når vi er på arbejde. Ja så, så frokastende. Frug... Åh og Therese, så op, så siger bare noget. Ja, jeg skal ud. jeg skudte den gammel mad ud. Så, så Det er det hver gang. Så går vi andre op og arbejder og 40 minutter på hans lorteprogram, og så møder han op. Nå, okay, det, er det skal sige. Fedt, tak for i dag. Og så er det bare, jeg kender ikke nogen, der skider længere langt end dig. Det er, det er helt sikkert. Hvad fanden laver I andre, når I skider? Går I bagud og åbner sådan en lem? Og så... <laughs> Se, igen! Hvorfor skal du skrive det som en lem? Fordi jeg forstår ikke, hvordan I kan gøre det så hurtigt. Men altså, hvad er det for nogle lorte? Du... Er det sådan en tjenest spil, hvad? du skal igennem, eller Men hvad? Men det, det er da klistret, og det er... det er sådan. Det er sådan... Labyrinth, hvor ja, ja. skal igennem. Har du set sådan en tværsnit af et toilet? Der er alle mulige krængelkroer, rør op og ned og sådan noget. Og så er der en eller anden vandlås, der er gået i stykker. Blinkeslærer og holder ferie. Så kan det skulle tage lang tid at få presset sådan en, en lang studenterbrød ud af. Ud af. Kæmper, der, man, hvorfor, hvorfor, så klam, hvorfor skulle vi snakke om, uh, hvor lang tid jeg er på toilettet af gangen? Det er fordi, kom jeg, blev igen igen jeg blev overrasket igen i går. Det blev overrasket igen i går. Der var 20 minutter, til vi skulle på, eller sådan. og så tænkte jeg, at jeg skulle lige nå på toalettet. Og så tænkte jeg, at det kan du ikke nå. Og så sådan noget, uh, tre minutter i, at du skulle på scenen, der kom du sådan gående ud, og sådan, så sådan, noget du sådan, at sådan noget. Så må du bare sidde og bare plunchede løs. Pisse lige glad, at du skulle nå Det er jo sgu da nødt til, jeg kan da ikke stå i tre kvarter. Ja, I morges. Med en præhjul på vej ud af. Du snakker bare rigtig meget om, du fortæller hver gang, du skal ud og skide. Jeg kender ingen andre, der, der ikke kan gå ud af et rum, uden at fortælle sådan noget. Jeg skal lige ud og pølle. Hver gang. Det siger irriterende i morges klokken 8 om morgenen, hvor vi går ned og spiser morgenmad på det der fucking hotel. Og så skal jeg op og pakke min taske. Og det sidste Martin siger til mig, jeg er lige ud og ryge en smøg, så jeg kan gå ud og skide bagefter. Jeg gider ikke vide det, Martin. Ja. Undrer du da aldrig over, hvor jeg er? Jeg kender ikke en, der har så mange synonymer for at lave lort, som du kan. Mm. Det er helt outrageous. Det er hver gang. Ja. Jeg tror ikke, jeg har hørt det at formulere, at jeg skal ud skide en samme gang nogensinde. Nej, men fra nu af, så skal jeg nok holde uden for det. Det er helt sikkert. Ved nu, du, hvad, jeg sig, synes, ja, nu siger det... jeg bare, nu, nu går jeg lige lidt. Ja. Hvem ved, hvor og hvor længe jeg er væk? Det kan være, jeg skal måske du... kommer jeg aldrig tilbage. Ja. Ved du, hvad jeg <laughs> synes, vi skal nu? Vi skal da snakke om det der med at lytte til kroppen. <laughs> det, nej, jeg tror, vi er frem til. at det, det kan man gøre, men man kan også gøre det forkert. Øh. Men jeg var, men lige det der. Jeg var til Q-Practor for første gang i sidste uge. Ja. Det er det er vildt nok. Det er altså folk ikke, har, øh, ikke bare, det, har du ikke prøvet det? Det lyder det? nøjeren. Det, er det lyder nøjeren. Det. <laughs> ja, det lyder nøjeren, fordi at der, der er der en, der tager ens led, og så bare får dem til at sige klonk, og sådan lige... Mm -hmm hofteskålen det det op Men den der siger. pegefinger ind mellem ribbenene helt op og kilde rygmagen, det er sådan... <laughs> det er bare en Det er stille og roligt. Rolig. Men det, okay. der, det der er mest skræmmende, der er, at jeg vidste ikke, at man måtte være ung og lækker, og så bare være kiv prakter. Og pige, det var yderlig med nødderen. Bare lige, du men, ja, ja, ja, du skal det tøj af. Nå, okay, fedt. Eller jeg må godt underbukser på. <laughs> og så, så var der bare det sten, så fordi jeg i ryggen, og vi vidste ikke, hvad der var, så skulle jeg bare stå. Som jeg normalt står, så var der sådan en ung 25-årig blondine, som bare skulle fortælle mig, hvad der var galt med min krop. <laughs> så så hun det bare det er ikke første gang, det er sket. <laughs> Nej, det var dårligt, mand. Nå, jamen, jeg kan se din ryg der. Ja, du er, skru du er lidt skrutrygge, kan jeg se. Nå, okay, tak for det. Ja, du har også for meget svar i lænden. Super. Så kan jeg også se, du er Nå, men, hvad så? Ja, det blev 760 kroner. Tak for det mand. Er du Det er du kunne have det. fået gratis i gaden, du. Ja. Så hun behandlede dig ikke? Hun fortalte dig Nej, bare... Nej, Du fortalte var bare okay, lige ja. ind og ned på min selvtillid. Ja. Men vil du så ikke også... Fordi det er noget med, at du havde både noget med din fod og din ryg, og det var noget med, at... Jo, øh... jo, jeg havde forstyrt min fod i en øh, fodboldkamp, og så tre dage senere fik jeg ondt i linden. Altså, eller ja, ja. Og når man forstyrrer sin fod, så skal man helst have den, øh, have den opad, holde den i ro og have noget is på. Ja. Og så fik jeg ondt i linden, fordi mit bækken um, var, havde forskudt sig lidt. Altså, det er bækken, bækkenløsning? Bækkenløsning. <laughs> <laughs> jeg ja, sådan, ja... Så når man har det, skal man helst stå op og gå så meget som muligt. <laughs> <laughs> så det var nogle dejlige dage. Hvor jeg... Så held og lykke med ikke at gøre noget af det ja. rigtigt. Nå, ja. Jamen, det var lidt om vores uh, klamme kroppe. Ja. ja det jeg til vi at sige før, det var om vi, skulle, om vi skulle, fordi nu kan, jeg kunne bare, nu har vi snakket længere og sådan noget, og jeg ved, at du har forberedt nærmest to former for quizzes. Jo, Og ja. jeg tænkte, at det var næsten synd at lave at ja. spille. Men du har sgu da også, nej, du har et eventyr. Og Jamen, du har, også den, en har du også en årsagskviz Jo, det har jeg, men den er på min telefon, som jeg har glemt at se med. <laughs> så altså, den tager vi på tirsdag. Altså det er det kongelige taler det her. Jamen jeg ved det godt. Ved, vi har alt for meget med. Vi har alt for meget med. Okay. Det er kun godt. Men så vil jeg starte med noget, vi egentlig ikke skulle have lavet, som er en gammel kending, der hedder øh, "Glædeskvisen". Øh, hvor svarene er præmien i sig selv. Okay. Den kan jeg godt huske. Den har vi lavet ja. en gang før eller sådan noget. Det er en quiz, øh, en lille bit quiz, der er fire spørgsmål. I må gerne begge to svare, og jeg synes bare at svarene, de simpelthen er præmierne i sig selv. Ja, okay, det, det jeg er meget spændt på, hvordan det her det kommer til at foregå. Jeg vil lige sætte mig klar. Kan vi ikke, kan vi jo, men, mod hinanden? Kan man det? Ja, og hvis der er nogen fra publikum, så må de også godt råbe. Bare hvad Bare hvad <laughs> I råber bare. I byder bare et primært synonym, for at lave lort. Ja, men det må I ja. godt skrive ned på et stykke papir, og aflevere til mig. <laughs> efter så bruger så. vi den næste gang. For jo flere jeg kan få af dem, jo bedre. Okay, men jeg er spændt på den her kvisten. Okay. Ja. Ja. Velkommen til Glædeskvisten, hvor er præmme, Første spørgsmål. <laughs> ja, men live jingles, det kan noget, du. Ja. Yeah. Okay, nu siger jeg noget. Okay. Der var, jeg har læst en artikel om en øh, mand, som... Øh, som øh, og jeg tror måske, du kender svaret, så det kan godt være, du skal holde lidt igen. Okay, men så det med klids her. med en deltager. Ja. ja. Fedt. Jeg ved, hvem der vinder. Hvad hedder det? Det var, det er, fordi, der er en mand, som er, han har kommet ud fra en ulykke, da han var dreng, hvor han blev køntet af en bil og blev slæbt 180 meter efter bilen. Jamen, nu bliver jeg glad. Hende asfalten. nu bliver jeg glad. Og øh, han mistede simpelthen sin, øh, sin penis og Naaah. sin ene til Ja, ja. Men hvad er der sket med ham nu? Det ved jeg godt. Okay. Er så... det ikke det, man har set på 9Gag? Det er kan godt være. Det ved jeg ikke. Men er det, er det ham der, som har mistet sin penis, og så har han fået sådan... Han har simpelthen, de har bygget sådan en kunstig penis, hvor han sådan nærmest mere eller mindre kan trykke på en knap, og så siger det... <løp> og så er der bare stenhård rejsning. Han har fået en bionic penis, som det hedder. Holy altså, det er ikke, fordi jeg gerne vil af med min penis, men hvis jeg kunne få en, jeg kunne kalde bare John... Også fordi, også fordi han har fået en 20 cm lang. <laughs> <laughs> det var spurgt han om, hvordan så det ud. Lød, lød, lød, 20 centimeter. Altså, det var i hvert fald 40 centimeter er sort, det, er jeg det kan jeg godt forstå. Det er, hvis alligevel er kunstig og mekanisk, ikke? Ja. Hvorfor kan man ikke lave det sådan, at han lige bare selv kan vælge størrelsen fra gang til gang? Altså, Ej, hvis han er utilfreds med 20 cm, så skulle han sgu have en losing. Nå, men hvis man alligevel har muligheden lige at skrue ny på, hvor der er det med Nå, ikke, er der. Det er fandme smart Kun, kunne man, altså, hvis Han kunne lige... da have sådan en uh, app <laughs> Kunne ikke det? Fine, der bare var der penis for... Så var der, nahmen, så var der sådan en forskel, Så kunne der være en rillet og en nubrede Og en med prikker på Og en lang og en lille og en skæv og sådan noget. Det kan være der er nogen der synes <laughs> men, at... men, det, for... det kunne være rart <laughs> En app? Ja en app på telefonen som var connected til penisen ja. Og så åbnede han bare appen Og så sagde han nu skal den være hård men med riller Og så trykkede han bare på rilleknappen RIP. Så kørte det det er ret vildt, ja. Kunne det ikke ja. være smart? Hvorfor du app? App? Ja, er de det? Jeg bare... ringer til dem og siger, at det skal Den være Den nye eyepenis kommer i 2016. <laughs> du? Fuck, oh, det bliver fedt. Kædst, Passer i alle... Ja. Nå, men øh, det var sgu det rigtige svar. Tillykke med det. Tak. Så har, øh, så har fedt, at det... du lige udelukker mig for et spørgsmål, fordi jeg måske ved det. Og så lige at så lov til at svare dem med ordene. Nå ja, det ved jeg godt. <laughs> Hvad skulle jeg have gjort? Skudt ham? Så jeg... bare ikke, vi starter færre. Så er det næste spørgsmål. Martin. Det næste spørgsmål er... Jan Schamburg-Müller er jo som bekendt ikke sammen med LOC længere. Hva? Og det er noget rigtig lort. Men nu er der sket noget jeg rigtig jeg godt for hende. Der er sket noget rigtig godt for Christiane nu. Hvad er okay. det, der er sket? Hvad skal Kristianie? Hun, hun laver smykker og skriver på en blog, ikke? Ja, det er mig, der spørger. Kan jeg få en ledetråd? For jeg har vidderligt ingen anelse. Ja, ja det jeg kan jeg tror du. godt, vi kan, vi kan lave A Powerful Deduction. Ja, har fundet fået noget ny pik? Uh, det ved jeg ikke. Det melder historien ikke noget om. Har det noget, noget arbejdsmæssigt? Ja. Det er noget, hun skal De lave professionelt. Hun skal lave noget professionelt. Åh, oh, ja. det det, hun skal gerne være værds for et eller andet. Nej. Nå. Hvad er det? Hun skal simpelthen designe en sofa, du. <laughs> ja, kæmpe artikel i Berlinske Business i dag, hvis man ikke har noget andet. Hvad skal hun designe en sofa for? Sofa. Sofakongen, eller hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Sofakongen. <laughs> jeg kan ikke huske det. Sofakompanyet, tror jeg. Nå, dem... Ja. Hvad, er det, hvad er det med kendte mennesker, som bare får lov til at designe ting? Hvad kan hun hvad med sofaer? Design dem, måske? Jamen, det kan heller ikke være svært at tegne en det sofa. Det synes jeg ikke. Du siger noget til folk. Det kan godt være, folk der designer sofaer. Men det kan ikke være svært. Det kan det simpelthen ikke. Næh. Det ligner alle sammen hinanden. Jeg men synes, var, var, hun, den, var hun rigtig glad for, at hun skulle designe en sofa? Det melder quiz'en ikke noget om. Okay. Næste jeg tror ikke, hun er blevet <laughs> tvunget til at designe en sofa. <laughs> Christiane, vi skal have lidt sofa på manden. Ja. Hvis hvem du går fanden... fremme, så skal du designe en sofa til dem. Undskyld, en sofa. Hvem, hvem har lyst til at... Hvem går så meget op i det, at de skal have en Christiane Schamburg-Müller-sofa? Det Jamen... tror jeg, der er mange, der gerne vil have. Tror, tror du, du det? Tror du, de ligger og knip den? Ja. <laughs> <laughs> Ej, ikke så meget. Må ah. <laughs> <laughs> vi få det næste spørgsmål, Martin? Ja, okay. 1-0. Er to tilbage? Et, jeg ved ikke om 1-0, det kan man ikke sige. Jamen, der er ikke nogen, der vinder i glæde. Nej. Nej. Fordi svarene nu, er, er, er som sagt præmien i sig selv. Ja, jeg synes, det var ikke så meget en præmie. Det næste, den er skulle lige til højre vende. DF støtter op om et forslag omkring uddannelse. Hvad går forslaget ud på? Det går ikke ud på, at man skal skære ned nogle steder. Det er lige præcis. Øh, man skal spare en masse penge. Er Hvordan er det overhovedet, det, at... det her? Fordi det gode ved det er, så bliver alle dummere, og så vil endnu flere stemme på DF. Og hvis alle er idioter, så er der ikke nogen, der er idioter. Det er smart, va? Hold kæft Det, ja, det er det, godt, det, det deres, er det deres svare, argument. Nej, det er mit argument. <laughs> jeg jeg, jeg slælod mig lidt med jeg den så, fiktion. Jeg så oh. en artikel, som kan lægge sig lidt op af det der i dag, hvor jeg blev lidt glad, men også sådan lidt... Øh, der var en eller anden professor i mennesker. <laughs> sådan en, hvor man tænker, han har tænkt meget over samfundet. Ingen? Filosof? Nej, men han havde et mærkeligt navn. Manna eller sådan noget. Hed han Manna? Jamen, han havde sådan et underligt navn. Jeg kan lige, Jeg gider ikke finde det. Nå, det, det, der det, det er på Der er en eller anden professor, sådan en, <laughs> en uh, tankemand, der har uh, udtalt, at Danmark har brug for... Uh, eller Danmark ikke har brug for alle de der fine 12-talspiger, der er. Nå ja. Og det ved jeg ikke rigtig, hvordan han har det med. Fordi at hans argument var, at vi har brug for skøre hjerner. Og jeg sådan, yeah. ja. Men de skal vel også vide sådan... Noget. Vi har brug for skøre vi hjerner. Vi Det er, brug for det er skøre skøre løs sagt fra men tror det, ikke, jamen, det han var han noget havde... med, at vi havde brug for skøre hjerner, der også fik 12. Men ikke de der pæne piger, der fik 12, det havde vi måske ikke så meget brug for. Hvor jeg tænkte, de kan vel ikke gøre for, at de ikke er hjertede? Eller skøre... Det, der for det er jeg irriterende at få at være lige, god i skolen. De kan bare er så lige, tage det, noget det, narko og komme i gang. rigtig og opføre sig ordentligt, det er vi det ikke brug for. Jeg tror ikke, det han mener er, at det der med at få 12 i ting, det kræver bare, at du tærper noget og kan de rigtige svar til de rigtige spørgsmål. Jo. Men det kræver det ikke, at du brug... kan stille spørgsmål i ting. Det lyder det Nej. Det lød umyskændeligt meget, så vi bruger det så der. Så du skidere? Det var sådan en Jeg troede, Søs, du bare sad og skider din eget podcast. Nu bliver det simpelthen for lart, det her. Lige derinde på de scener derinde, der skal man have en lang skuespiluddannelse for at få lov at være med. Men herude, der kan man lave kunstig pruttelyd. Det skal der ikke så meget til. Og oh, really, så alligevel. Det sidste spørgsmål. Ja, kom med det, Martin. Ja, det kom med det. Hvilken beklædningsgenstand er netop blevet kåret til det mest sexede, man overhovedet kan have på? Tørklæde. Hvis man kun har det på. Jeg ved det ikke, jeg siger øh... bare... Det er det dystreskæg-t-shirt! <laughs> Må jeg Nej. Eller var det et for sjovt spørgsmål? Ja. Var det et, for ja. Ja, det er et rigtigt svar? Jam, fordi nu har jeg tænkt mig at kaste en t-shirt ud til publikum. Nå, du skulle have gjort det. Nej, hvor fedt. Hvis ja, der bare ikke der tager røv i, der kaster den tilbage. <laughs> du virker slet ikke begejstret. Du har fået det. Du er så noget. Hvor er det, hvad? Det, det skal lige siges, det var den Martin kørte hjemme i. <laughs> <laughs> ja. Jeg har prøvet dem alle sammen, og de passer. Så, så, øh, så var det var gladekvist i det slut så de nu. Sådan. Okay, ved du hvad? Ja. Nu kan jeg mærke, at det er tid til det her eventyr. For jeg kan mærke, at nu skal vi lige have den, nu skal den helt op at køre. du ja. skal sætte dig over til Martin. Jeg sætter mig herover så jeg master. Og så skal I på kan du ikke forklare øh, nej, dem, jeg har, jeg har Nej, jeg har tænkt mig bare begyndt, og så sæt dem fuldstændig af. Han lyver. Det er vores dynamik, så når den meget. Martin spørger mig noget, og så siger jeg, nej, din store idiot. Ja, det er underligt, at jeg befinder mig så meget tid på toilettet. Ja. <laughs> På okay, nu sidder jeg mig her Ja, sætter der der Og det skal lige siges øh, til dem, der ikke har hørt det før øh, Dengang jeg var lille, der syntes jeg, det var rigtig hyggeligt Når man kunne få de der bøger Hvor øh, de var ikke så tykke, det var fedt Og så øh, var der sådan nogle øh, Man kunne læse en tre sider i dem Og så skulle man tage et valg Og så skulle man blade over på den anden side Og så blev man spist af en dinosaur Eller så var det et godt valg øh, Og det syntes jeg bare, Martin var meget hyggeligt Og så tænkte vi, at det skal vi prøve at lave jeg Med små med, med små eventyr Hey, du har taget med? Jeg, jeg har taget lydeffekterne med er du sindssyg? Han har bare købt en mundharmonika. Prøv at se, jeg kunne en gang. Nå, fedt. Kan du ikke lægge... Øh? Jeg kan ikke mere. Uh, jeg, glemte. jeg glemte Du skulle lige spille mundharmonika Det er den mindste yeah. mundharmonikasola, ja. jeg spille. Jeg set. Jeg kunne spille, okay, ligesom spille starttonen til What a Wonderful World. Okay, ja, jeg kan lige så godt sige det som det her. Det var det, det yeah, fuck, er det. Ja, fuck dig. Jeg kan lige så godt sige det som det her. Det her bliver lidt pussigt, fordi jeg er ikke den største game master i verden, og jeg har ikke en du dungeon. Du er jordens bedste dungeon master. Så det jeg gør, det er at jeg skriver en virkelig mærkelig historie, hvor Martin kan tage nogle valg, og så nogle gange dør han, og nogle gange kommer han videre, men øh, det slutter som regel øh, lige så forfærdeligt, som det starter, fordi så kan jeg starte et sted ude efter. Øhm, og må jeg godt må jeg bruge må jeg spare publikum. Jeg må gerne, i må gerne involveres. Der er nogen, når han skal tage et valg, så kan I lige øh, hjælpe hinanden lidt, ikke? Okay. okay. Første valg. Første ting, det er at du skal vide, hvor du er. Ja, det vil jeg gerne. Du vågner i en skov, fuld den her gang af mystik og fælder. Du skal vælge tre ting. Det er mystik. Var det, mystik ja, jeg ved det Okay, ikke. Skov, mystik, fælder. Du skal ud af skoven. Du skal vælge tre ting, du vil have med i din rygsæk. Okay, okay. okay Hvad skal jeg have med i min rygsæk? Bare råb til. Og man må ikke sige en rumraket, så du kan flyve hjem og spille GTA. <laughs> det skal være noget, der har noget der på, på sig. Okay. Nej, må jeg, må jeg, må jeg vælge en ting, og så må jeg vælge de sidste to. Hvis okay. nu, du vælger en, Mikkel vælger en, og så vælger jeg én. Okay, fedt. Jeg vil gerne have en svejserkniv. Hvorfor skal du aldrig en svejserkniv Fordi det er det bedste værktøj. Du har ikke brugt den endnu i de her eventyr. Det har jeg skudt. da. Jeg brugte den til at snitte ham der i halsen, da jeg skulle stjæle hans gevær. Okay, hvad ja. fuck er det, der foregår? Ja. Hva, ja må... hvad skal den? Vi har en svejserkniv, Mikkel. Skal ja, tage? så tager en svejserkniv med. Fint. En elastik. Okay, MacGyver. <laughs> altså, bare sådan en til madpakken? Ja, yeah. ja. <laughs> Du vil gerne have at Martin okay. dø. I, I kommer ja. jo ikke engang ud okay. i ret Det er ikke det, han tør. I don't give a fuck. Det er fedt. Okay, svejserkniv. Hvad skal den sidste ting være? Stik. Nu skal det æder mand med være smart. Et baseballbat. Toiletpapir. Det er baseballbat. Flammekaster. flammekaster. Flammekaster. Bevæbnet med svejserkniv eller pistol og flammekaster. Ja, okay. Altså det det forstår jeg godt. Det er en flammekaster, det være en god idé. Ja, så en flammekaster. Du er en skov, men altså du må gerne have en flammekaster med. Jamen, så kan jeg starte en skovbrand, og så kommer nogen og redder mig. Eventuelt yeah. slut. Tak for i aften. Fedt. Det kan vi sige, det er din failsafe. hvis du på et tidspunkt tænker, at det her kan jeg ikke komme ud, jeg gider ikke mere. Jeg brænder skoven ned, og så dør alle. Skal du ja. sige det? Ja. ja, så har du sådan en failsafe. Godt. Ja. Okay, det her, det bliver mærkeligt. Hvad fuck skal jeg bruge den fucking elastik til? Det <laughs> er jeg simpelthen ikke. okay, du vågner i en skov. Ja. Du finder en madpakke, der mangler en elastik. Ja. Yes. du vågner i en skov, og du høre sådan nogle dybe lyde, sådan lidt ligesom fra dyr, men et meget meget stort dyr. Ja. Og det forsvinder sådan langsomt. Men det er det, der gør, at du vågner. Du vågner sådan lige sådan... Kan du ikke lave effekterne? Ja. Nej, det er jeg jo bare ikke, tror jeg. Det skal gå. Du vågner i den her skov. Du ved ikke, hvorfor du er der. Men Nej. du ved, at du vil gerne ud derfra. Fordi der er sådan en umiddelbart ikke særlig god stemning i den her skov. Nå, jeg ved ikke, hvor jeg er. Så du har to valg. Der er masser af sidste. Enten så skal du tage... <laughs> enten så skal du... Hvad hedder det? Enten skal du tage stien. Ja. Eller også skal du gå off-road. Nå, så. Offroad. Du går offroad. Ja. Back grill okay. style. Så okay. Man ved ikke, hvem der lavede den sti. Det kan være, det er en fælde. Det er sådan, jeg tænker. Det kan være, det er øh, Du tager offroad. Okay, what? Øhm. Hvem skulle lave en sti som en fælde? Du skoven går ind i skoven. skoven. Skal vi fortsætte? Ja, skal ja. vi gøre det. Ja, lad os gøre det. Okay, vi har kun 5 minutter tilbage. Ja, ja. Uh, og jeg har virkelig meget. <laughs> okay, men jeg, jeg, så træffer jeg lynhurtigt i vand. Okay. okay, du går ind i skoven, og... Øh, der er et eller andet mærkeligt i skov. Det er som om, at nogen har bygget noget, så går du tættere på, og så skal du se det er, som om det er sådan en stor fælde, der er bygget, som man kan gå ind i. Men den er designet til noget der er meget meget større end dig. Okay. Og så kan du høre noget lige pludselig der skriger sådan 100 meter væk. Vil okay. du undersøge det, eller vil du gå tilbage til stien? Perfekt. Nu er den der. Om jeg vil undersøge fælden, eller det der skriger? Øh, nej, om du vil undersøge skriget, eller om du vil gå tilbage til stien, fordi det skammer der. Skal gå over til skridet, Martin? Ja, jeg skændt til skridet. Okay. okay. Du går hen mod skriget, du kommer ind til sådan en lille åbning, hvor du kan se, at der er en af de der store fælder igen, men det er som om, at det hele er sådan pff, lukket sig sammen om et eller andet. Så det er sådan et kæmpe stor bjørnesaks? Det kan vi godt sige. Okay. Det kan vi da godt sige, der. Lad os sige det. Øhm, men uh, da du kommer derhen, og du ligesom går rundt om den, så hænger der sådan en underlig stor, altså sådan en elefantstørrelse, rotte, i en mærkelig mærkelig fælde. Og du kan se det så det ser ud som den kan gå på bagbenen. og den har sådan altså, en virkelig stor overarm. Det virkede skræmmende stor skallede rotte der bare hænger der. <laughs> eh, og er det rotten, det levende? Ja ja, den er levende. den hænger og skriger, du er rædslen. Og så ser den dig. Og så ja. begynder den at kalde på hjælp. Den begynder at skrige helt vildt og så ja. begynder jorden at ryste. Altså på dansk. Ja. Æ, ja. den hedder Martin! Martin! I roren. Ja, en kæmpe rotte. <laughs> <laughs> ja! <Hjælp! laughs> jeg træner med bicep, for jeg prøver for dem jalt. Det kan det det er en god spotter. Drop. Øhm, men øh, hvad hedder det? Så begynder jorden at ryste. Ja. Flygter du til stien? Eller bliver du lige at se, hvad der sker? Fuck okay, af, du skal ikke gøre det. Jeg bliver og ser, hvad der sker. Okay, så kommer der 200 kæmpe store rådder og dræber dig. <laughs> skal vi Nå, men... gå tilbage til stien Ja, så, så vil jeg gerne tilbage til stien. Okay, lad os gå tilbage til stien. Men, åh oh nej, ah okay. Nej, det, du fik ikke lov at bruge nogen våben. Se, vi har lidt travlt. Øhm. Jeg tror også altså godt, den er der stikker ud ja, der kommer, der kommer, der I skal slås mod dem senere Bare lige rundt om til stikkerne okay. en stor rotning, så. Du skynder dig ind til siden ja. Gemmer dig bag et træ Der kommer alle de her rotter Jeg har godt nok skrevet 12.15 Nu siger vi bare det <laughs> øhm, Og de stopper lige ud foran dig Og så snuser de ja. sådan for, rundt Sådan i forsøget på at spore dig, ikke? Ja. Øh, Og det er de desværre ret gode til Med at spore dig oh. Så de øh, finder dig på sådan omkring 30 sekunder Og så går de direkte imod dig Og ja. du er ret sikker på, at du er færdig øhm, Så nu ved du altså du kan sidde her og så finde det der stråv det der eller du kan hoppe ud og begynde at slås mod den. Men jeg har flammekasteren så det du har. Jeg gør lige det sidste. Jamen jeg gør det sidste. Jeg slås mod de rotter. Okay, så du hopper ud med fuld, er det fuld blæs? eller er det, er det fuld blæs på flammekaster? Altså det er jeg har sæt elastik om aftrækker på flammekasteren. <laughs> jeg sætter en buet knive i den anden hånd og så er det ellers bare friterede rotte for alle pengene. Okay. Du øh, du øh, du fyrer du fyrer på på rotterne. Er du sindssyg. Okay. Du fik fat i, at det var rotter så store som elefanter med usædvanlig voldsom muskeludvikling. Ja. Okay. Men jo større æh, rotter jo mere pels der kan glide. Jeg kan ikke... fortælle dig at du får, du får fat i rigtig mange af dem. Du får dem skoldet, og de bliver sådan lidt ah, Men øh, problemet er at der er rigtig mange af dem. Du kan ikke ramme dem hele tiden, så de får der væltet og får skubbet den der flammekaster væk. Men den er stadig i gang jo på grund den af er Den er stadig i gang, så skoven brænder af hede, kulde <laughs> helvedes til. Okay. Men lige pludselig der er der en der skal sække en puff ned hoved på dig. Så bliver du ja. skudt i hovedet. I rotten. Ja. Okay. Og så lige der råber. Flygt! Og så løber du. Løber Løber, løber, løber, løber. Og så, hvad hedder det, skal jeg lige læse. <laughs> Nå jo, så kommer du til kanten af skoven, men der er en klippekant. Virkelig, ja. virkelig langt ned til vandet. Og du kan mærke at jorden ryster under dig, for alle de her rotter, de er på vej efter dig. Øh, og du tror alt er ude. Og så lige pludselig, så vil du se ned i vandet, sådan tøf, tøf, tøf, tøf, tøf. Der er sådan en lille båd. Øhm, og så ved du, en mand der råber, sådan, råber, efter dig. Og han vil have at du skal hoppe dig ned på båden. Ja. Og jeg synes, det er lidt... at ja, der er lidt langt ned. Men vil du hoppe, eller vil du blive... Ja, vil, jeg hopper, hopper, hopper. Du hopper, okay. Ja. Du hopper ud over. Du falder ned i vandet. mister bevidstheden. Vælter lidt rundt. Lige pludselig kommer der en hånd ned. Hiver det op i båden. Og du sådan, passer out, du ved. Så hvis ja, du Jeg Du vågner en halv time efter. Jeg har ikke noget tøj på. <laughs> <laughs> og han sidder sådan her. Så fik jeg da. Det er ikke det, der sker. Det, der sker er, at... Øh, ej, der du har skidt rigtig meget. Og jo, du vågner i den her båd, ja. og du kigger sådan lidt rundt. Du kan mærke, at du, ligger, du kigger væk fra ham der. Du ligger lige og kigger op i luften der. Og så sidder der en mand, og det kunne I køre det jeg sagde. Du ligger i den der båd, og så øh, vågner du op, og så en mand og roer lige så stille. Ja. Øhm, og du kigger sådan lige lidt rundt. Og så øh, får du øje på sådan et eller andet ude i horisonten. Du kan ikke rigtig se, hvad det er, men du sidder bare sådan og kigger lidt på. Det ligner en anden nø, sådan lige så stille. Så ikke at på vej et sted hen, hvor det er, ja, det er sikkert. Men så lige pludselig, så gør ham der mand og begynder at skrige og råbe, og han går helt i panik. Og du er ikke helt vågnet endnu. Du kan bare se, at han peger den der vej og råber. Og så vender du om, og så kan du bare se at horisonten, ligesom i Troy, dækket af små rotter i både. Små. <lødder> der bare kører sted Så er de bygget en masse båd af små palmeblade, hvor de kan være en i hver, og så kører de bare efter dig. Alt, hvad du kan. Alt, hvad du kan. Har jeg stadig min flammekaster, min stik? Nej, ved du inde i skoven. Den brænder. Så ja, nu har jeg bare en, en svejseknud tilbage? Ja, yeah, og en fucking elastik. Så med? <lød> jeg ja. Og øh, det der problem er, de er jo ekstremt man. stærke, de her rotter. Så de begynder at kaste spyd efter jer, selvom de er rigtig væk. <laughs> og så begynder det bare at regne ned med spyd rundt omkring det. Og ham der manden der, han bliver ramt. <tryk> og så dør han. Og du efterlader ham i vandet, fordi du er iskold. Du ved ham. Ja, ja. Der er ikke var så mange valg i den her historie, så det var bare været ikke, <tryk> fortæller mig, hvad okay. du gør. Jamen, der er, ikke, der er ikke så mange valg i vores historie. <tryk> det er mere bare øh, Martin, der skal gøre små ting. Øhm. Og valget er tit, vil du gøre okay. det, jeg har tænkt, eller vil du dø? <laughs> ja, og det kommer nu, det kommer nu. Har du tænkt dig at prøve at kæmpe mod den, eller vil du prøve at stikke af? <laughs> Ej, jeg tager lige og stikker lige af. Du stikker af, okay. Du ja. sejler alt, hvad du kan mod den der ø. Ja. Øh! Og når du kommer ind til øen, så smider du båden fra dig, fordi du er stærk. <laughs> så løber du ind, vender dig om, og så kan du se, at alle rotterne de er gået fuldstændig i panik over, at du er hoppet ind på den her ø. Og de er vendt om, og nogle af dem sådan, vælter af deres båd. Det, det er som om, der er panik over, at nu skal de den anden vej. De har slet ikke lyst til at komme hen til der længere. Fuck. Ja, det er nemlig noget rigtig, rigtig lort, der, der at du er kommet ind på den der ø. Øhm, tror jeg Så kommer master fatmanden ud i undertøj. <laughs> ja, nej, nej. Du vender dig om spiller. og skal til at inspicere dit nye hjem. Først får du øje på sådan et stort skilt, øh, hvor der står flygt eller dø, med noget, der ligner sådan en gammel blod, og det er noget rigtig juks. Og så kan du høre, der kommer sådan rigtig, rigtig, rigtig høj lyd. Sådan rigtig, rigtig høj lyd, sådan Og den bliver så høj, at du øh, nærmest ikke kan stå op, og du falder om og du besvimer, og, øh, alt bliver sort. Og hvad så? Men så kan vi se næste gang. <laughs> jeg tror det er en kæmpe stor kat. Jeg tror, at jeg har set Lost for nylig. <laughs> <laughs> på svampe. Ja. Nok på svampe. Du har set, du har Nå. set lort Så det vil sige, at hvis man vil vide, hvad der sker med kæmperotterne og Martin Rotterne er væk nu. Rødderne er væk nu. Spørgsmål af øen. Okay. Så, så hvis man vil have. lidt af det er den ø du var på i det første afsnit. Okay. Så du kommer tilbage til den. Så øh, hvis man vil vide, hvad der så sker, så skal man komme igen på tirsdag? Ja, eller bare se podcasten på nettet. Se den. Hør den på nettet. Ja. Ja. Okay. Men det blev en lidt aparte afslutning, men vi er faktisk vi er nødt til at ja. lukke ned nu. Men ved I hvad, så vil jeg godt lige gøre noget her til sidst. Mikkel, vil du ja. have en uh, De Dysne t shirt Ja. Hvad vil du have? Large eller ekstra large? Det sgu ikke. Stor eller lidt for stor? <laughs> stor er large? Ik ikke særlig stor. Så vil jeg gerne en ekstra large. Ja, tag du den. Tak. Og så, øh, ved så synes jeg, vi skal donere de andre til alle dem, der er kommet for at se det her. Men du har ikke t-shirts med til alle de enige, for vi havde 30, der vi startede. Nej, jeg tror, jeg har fire her eller sådan noget. Okay. Den er sgu da meget få den her. Den er ikke Skal vi lige fortælle historien om den? Det er der, de to Martins mærkelige venner, som har trykt den i hånden på et eller andet kælder på Christianshavn. Så det er lidt et unikum på den måde, at der er ingen, der er ens. Fordi det er svært at trykke ting i hånden på t-shirts. Og... Og det er også sådan noget, sådan en, øh, den t-shirt, vi har købt, det er også en af de der, som øh, det er sådan noget beslutter sig lige for, at hvad for, for, hvad for en form med vil være, når man har vasket den en gang. Så, yeah. så måske man har, har man stadig en t-shirt, måske har man en bandana. Altså min, min holder rigtig fint, men jeg har heller ikke ja. vasket den. Men hvis man ikke vasker den, så holder den rigtig fint. <laughs> jeg tror, jeg har taget for meget på, siden jeg har vasket min sidste. Jeg du fik har... dem for en måned siden. <laughs> ja. Nå! I skal have virkelig mange tak, fordi I kom til det ja. dyste Vi er virkelig glade for, I kom. Vi vil du ikke hjælpe mig med at kaste dem her ud? Fordi jeg ved ikke, hvordan Ej, det skal Mikkel have lov til. Han er den okay. unge, der kommer ja. i dag. Jeg ved ikke, hvordan vi færre skal fordele det, så hvis man vil have en, en t-shirt, så ræk hånden op, og så kaster vi i den retning. I skal have en, fordi I kom først. Ja. Så kan I skiftes til at have den på. Og så, man. Æ, hvem vil ellers? Kommer nogen derovre? Der er en, der bliver peget på. Jeg ved ja. ikke, om jeg kan kaste så langt, og det er højre hånd. Jeg tager venstre hånd. Fuck, du er langt. Okay. Ja, langt. Det, ja. det var rigtig solidt kastet der. Det var da mega godt kastet det der Skide godt, Skide godt. Ja, Jeg vil kaste godt kaste den sidste Okay, hvem er den sidste? Nu rammer jeg en eller anden lampe Og smadrer opera Det er ikke engang her vi er Hå, Kastet, kastet. Sådan Men Nu mister vi momentum igen Vi skulle ja. have gået, have gået af på t-shirts og festmusik ja. Men det er fordi vi, har, vi kan ikke sætte jingle på live Nej, der lige. kommer jingle på Så I kan lige gå ind og høre det igen på nettet Så kommer der jingle på så ja. også, det er, det er Men også, at, tusind, det, tusind, tusind tak, tak fordi I kom, kom. Hold kæft hvor det fedt at der var så mange af jer der gad det klapper jeg selv. Os. Tak for det. Tak for det. Ha en dejlig aften og husk at se en masse standup på Comedy Festivalen. Den er hele ugen. Kom godt hjem og have det rigtig dejligt.